Спершу хотіли їхати маршруткою, але треба було пересідати, тож вирішила. Раз в ресторан, то й шикне, викликала таксі. Водій всю дорогу мовчав і косував на неї. Мабуть, був з тих, котрі вважають, що рак заразний. Ресторан бузок знаходиться на межі спального мікрорайону і приватного сектору. Був невеликим якимсь надиву затишним на вигляд, і цим одразу спиловався Віталії. Віталія зайшла до невеликого яшатного залу і сіла за стіл. У залі, крім неї, обідав один єдиний чоловік. Коли підійшла офіціантка, замовила собі каву. «І все?» – скривилась офіціантка. «Ось меню». «Ні, дякую», – сказала Віталія, і раптом, окинувши поглядом, зал спитала. «Скажіть, будь ласка, а весілля у вас гуляють?» Звичайно, дівчина оживилась. І весілля, і дні народження, і ювілеї, і корпоративи. Ми не так давно відкрилися, не всі про нас ще знають. Але в нас дуже класне і різноманітне обслуговування». «Ви хотіли б замовити зал на весілля?» «Так, я хотіла б замовити зал на весілля», – сказала Віталія. «Тоді я покличу нашого адміністратора, він вам усе розкаже». Дівчина зникла, але дуже швидко з'явився на високий хлопець. Чемно привітався і поцікавився, правда, кинувши перед тим прискіпливий і трохи скептичний погляд. «На коли пані хотіла б замовити зал?» Віталія відповіла, що десь так назаритину літа. «Дату вона ще уточнить. Наскільки персон?» – поцікавився адміністратор – «Ну, може, на 100. У нас є і другий зал», – проінформував хлопець. «І взявся розписувати, які різноманітні страви в них готують, і що можна замовити живу музику. В них налагоджено зв'язки з відомими музикантами й оркестрами». Віталія сказала, що подумає і щодо музики, і щодо страв, і щодо кількості весільників. А поки що вона хотіла посидіти і вжитись в цей зал. «Звичайно, звичайно», – сказав адміністратор, а позорок його промовив. «Ваші гроші, ваші примки». Віталія сиділа, пила маленькими ковтками кави і уявляла, як цей зал з кількома пейзажами на стінах наповнюється людьми і їхніми голосами. Як вона сама заходить у залу з донькою і її нареченим. Олесі 22-23 роки, ну може 25. Вона красуня в розкішній білій білі, -білі весенній сукні, довгій-довгій, зі шлейфом, який несуть хлопчик і дівчинка. Шлейф потім можна буде відчепити, коли Олеся танцюватиме. Вони сидітимуть ось там, столи будуть сунуті. І вона ось там сидітиме біля молодих, вона вже сидить і Олеся і її суджене і святково вбрані гості. Віталія уявляла перший тост. Хто його промовляє? Сват, дружба, а потім, як бажає щасливого життя молодим, вона, мама, заграла музика. То були троїсті музики, і молоді теж пішли танцювати, і вона захоплено дивилася, як танцює Олеся, горда, молода пава а на другий танець наречений, ставний, вродливий, як тебе звати, хлопче, обранцю моєї дочки, Румчик, Славко, Олег, а може, Віталик, запросив її маму своєї судженої, свого найбільшого у світі щастя. Вони пливли залом, і гості перестали танцювати, а потім зааплодували, заплескали дружно в долоні, так їм сподобався танець молодого чоловіка, зрілої, але ще досить вродливої жінки. А Віталія раптом захотілося притулитись до молодого, дружого плеча, вона притулилась і зашептала на вухообранцю Олесі «Бережи її, синку!» Вона почула голосу відповідь «Берегти му маму!» І відчула, як пощуці рясно потекли сльози. І отямилась. Вона сиділа геть заплакана, сама самісінька в порожньому залі. Самотній, як і вона, обідувальник, уже пішов. Їй здалося, що ця порожнеча наближається до неї. «Ось-ось оточить і почне душити!» Віталія пересилила себе, звелась на неслухняні ноги. Здивовано дивилась на Зарюмсану жінку в косинці, з-під якої не виднєлась волосся. Жінку, яка перед тим розпитувала про правосільний зал. Бармен біля шенквасу і офіціантка, до якої підійшла, щоб розплатитись. Вам погано? – спитала ця сфарбованим рудим волоссям дівчина. – Може викликати швидку чи дати валідолу? – Дякую, не треба, – сказала Віталія. – Де у вас тут туалет? Офіціантка показала, Віталія зайшла і сполоснула обличчя – у дзеркалі на неї дивились стомлені очі заплаканої згорьованої жінки, яка вже знає свій час, подумала Віталія. Вирішила йшти назад пішки. раз встигне до кінця тихого часу. Треба подумати. Але думали спогано. Не хотілось думати. Коли, прийшовши десь кілометр чи півтора, побачила тролейбуса, сіла в нього. Їй відразу поступились місцем. Невже все так погано? Вийшла разом із чоловіком, який, помітила, сидів за нею. Йому теж років 50, чи трохи молодший. І цей спитав, вам погано допомогти? Мені добре, сказала Віталія. Я щойно віддала заміж доньку. Вітаю, сказав чоловік. Чого ж плачете? Чи така звичка? Обряд, трохи зі злістю вимовила Віталія. Ну не гнівайтеся, сказав чоловік. Вам це налічить, усе буде добре. Віталія не відповіла, не хотіла продовжувати. Пройшовши трохи, звернула на вулицю, яка вела до онкодиспансеру. Її тимчасовий попутник, повагавшись, звернув сідом за нею. Йшли мовчки. Зрештою він сказав. «Знаєте, я хочу заговорити і боюсь». І по паузі. «Може, скажете, що трапилось насправді?» «Навіщо це вам?» «Ну, людина і так самотня істота. То навіщо поглиблювати цю самотність?» Віталія глянула на нього. «Ти, ба, філософ, трапився. Чи з тих, що знайомляться будь-де й будь-з ким?» «Я зрозуміла. Ви просто клеїтесь до мене, так?» Їй стало веселіше, сумно весело. Спала пелена, що стояла весь цей час перед очима. Пізно, голубе. Пізно? Чому пізно? Тому що... Я наклеюся, а просто знайомлюсь. Ви мені якось одразу сподобалось. Знаєте, є такий вираз. Благородний сум. І ви в мені його побачили? Ну, не тільки, ще дещо тому. Ну, ну, сказала Віталія і спинилась. А знаєте, куди я йду? Куди повертаюсь? Скажете, буду знати. До цієї будівлі, що вже відніється. «До онкодиспансеру?» – він майже зойкнув. «Саме так. Може вам показати мою голову? Дивіться!» Віталія скинула косинку і показала геть лису голову. Навіть нагнула цю бідну голову до нього. «У вас просто відчай, сказав він, – «але...» Віталія не дала йому договорити. «У мене четверта стадія раку. Вдовернили свою цікавість. Далі не хочеться знайомитись». Їй нестерпно заболіло. Уже закінчується дія знеболення. Вона різко повернулася і пішла. Швидко, якщо тільки могла. Хотілось оглянутися, не оглянулась. Прокляте чоловіче поріддя. Вона гідно помстилась на останок швидше, швидше додому її останнього дому перед небуттям.